Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Under en tid har vi läst i apostlaregärningarna den spännande berättelsen om den första församlingen och hur den spreds ut över. Först Juden och Samarien och längre ut och sen missionsresorna, Turkia och Paulus, många resor. Nu tänkte jag att vi under några veckor, i några program, ska läsa i Gamla testamentet. Ja, ibland har jag kallat det för pärlor i GT, pärlor i Gamla testamentet. Och jag har själv i min egen läsning alldeles nyss läst om patriarkerna som vi brukar kalla Abraham, Isak och Jakob. De som blev stamfäderna för det judiska folket. För ett par år sedan i bibelstudiet så hade jag två bibelstudier om Josef. Och det kan hända att jag tar dem i repris när jag har eh, läst färdigt här om några veckor om Abraham och Isak och Jakob. Men det är i alla fall väldigt intressant läsning och jag kommer att läsa mycket och kommentera en del, precis som det brukar vara. I elfte kapitlet i första moseboken så står det om en som heter Tera och det var Abrahams far. Abraham hette han ju från början. Och jag läser några versar i det som kallas för Teras fortsatta historia. I 26 versen så står det först När Tera var 70 år blev han far till Abraham, Nahor och Haran. Och sen står det om Teras fortsatta historia. Detta är Teras fortsatta historia. Tera blev far till Abraham, Nahor och Haran och Haran blev far till Lot. Haran dog hos sin far Tera i sitt fädernes land, det ur. Abram och Nahor tog sig hustrur Abrams hustru hette Saraj och Nahus hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran som var far till Milka och Giska. Men Saraj var ofruktsam och hade inga barn. Och Tera tog med sig sin Son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai som var hustru till hans son Abram. det drog tillsammans ut från det kaleska ur för att bege sig till kanans land. Men när det kom till Harran så bosatte det sig där. Teras ålder blev 205 år och Tera dog i Harran. Och jag ser i en fotnot att eh, det står ju att de flyttare drog från det kaldeiska ur och till Harran på väg till Kanans land. Ur var en storstad som låg vid Persiska viken i nuvarande sydöstra Irak och det var ungefär 90 mil från Harran. Nu sjunger jag för dig min lilla barnvisa, Abraham, Daniel, Maria och jag. Ja, kollega. här i 12 kapitlets början så ser vi hur Gud leder och kallar Abraham. Och det här är ju härliga bibelställen att få läsa. Herren sade till Abraham: "Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbanna dig i dig ska jordens alla släkten bli välsignade Abram gav sig iväg som Herren hade sagt till honom och Lot gick med honom Abram var 75 år jag ska strax läsa vidare med jag kommenterar ett par saker här. Detta löfte som Gud ger Abraham att han själv ska bli ett stort folk och att han ska bli en välsignelse. Och så kommer det ju en messias profetia, jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig och sen står det i dig. Ska jordens alla släkten bli välsignade. Och det är ju genom Jesus en ättling till Abraham. Och det står att Abraham var 75 år när han gav sig iväg. Ja, hans far blev 205 år. Och... Abraham själv blev 175, så att eh, han hade ju hundra år framför sig nu när han på Guds befallning lämnade eh, Haran för att gå mot Kanan och det utlovade landet. Och det är lite osäkert ungefär vilken tid det här är jag bara nämner att det står här i fotnoterna att det här kanske var cirka 2091 före Kristi födelse men sen i andra mosebok 12.40 finns det fotnoter med en alternativ tolkning som flyttar fram samtliga årtal i första moseboken med 215 år. Och i så fall skulle det här vara kanske omkring 1875 före Kristi födelse. Och jag kan bara personligen säga att det är ungefär den, så att säga, tidtabellen eller kronologin, som jag nog oftast har hört när jag har lyssnat på storer och läst i böcker. Men som sagt, tydligen kan man inte veta det här säkert. Abraham var 75 år när han lämnade harran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla ägodelar och allt det folk det skaffat sig i haran och gav sig av mot kanans land. När de kom till kanans land fortsatte Abraham in i landet ända till Shekems område till Mores Terebint. På den tiden bodde kananerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sade, det Å Åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Aj i öster. Där byggde han ett altar åt Herren och åkallade Herrens namn. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. Och sen kommer rubriken Abraham i Egypten från tionde versen. Men det blev svält i landet och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som främling eftersom svälten var svår i landet. När han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai Jag vet ju att du är en vacker kvinna. När egyptierna får se dig kommer jag att säga hon är hans hustru och så dödar de mig men låter dig leva. Säg därför att du är min syster så går det bra för mig, för din skull och jag får leva tack vare dig. När Abraham kom till Egypten såg Egyptierna att Sara var en mycket vacker kvinna. Faraos hövdingar fick se henne och prisade henne inför Farao. Och hon fördes in i Faraos palats. Och det gick bra för Abraham för hennes skull. Han fick får, kor och åsnor, tjänare och tjänar inor, åsne, ston och kamele. Men herren lät Farao och hans hus drabbas av svåra plågor för Abrahams hustru Sarais skull. Då kallade Farao till sig Abraham och sade, vad har du gjort mot mig? Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? Varför, sade du, hon är min syster så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru. Ta henne och gå. Och Farao befallde sina men att skicka iväg Abraham med hans hustru och allt han ägde. Ja, det här är ju länge sedan och det är lite svårt för oss att begripa oss på det här handlingssättet. Abraham, han är ju en tronsmänniska, han lyder Guds befallning och flyttar med sitt pick och pack och vandrar och blir en nomad som vandrar igenom det som ska bli hans löftesland. Men här när han kommer till Egypten så kanske han inte visar så mycket tro på Gud och, och så vidare och, och ja, vi det är svårt att sätta sig in i det hela. Men det slutar bra och den här kungen säger, eller fara och säger, ja men det här, det här är inte bra. Ta ditt pick och pack och gå. Och under tiden hade ju Abraham blivit rikare än han var förut. Vi ska lyssna till en underbar känd sång och salm som man förknippade mycket med pingströrelsen för några årtionden sen, men som nu finns i vår gemensamma salmbok Löfterna kunna svika. Livi Petrus fina sång Och här är det Einar Ekberg som sjunger och jag såg i anteckningarna att eh, den här inspelningen är gjord omkring 1940 Löfterna kunna ej svika. Oh, Du lyssnar på Bibelstudiet och den här gången är det början på en serie på några gånger där vi ska läsa berättelsen om patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Och vi har läst eh, i elfte kapitlet lite grann och det tolfte kapitlet i första Mosebok. Och här börjar vi nu i det trettonde kapitlet, då Abraham åter är i Kanans land. Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde. Och Lot var med honom. Abraham var mycket rik på boskap och på silver och guld. Han färdades från lägerplats till lägerplats. Från Negev ända till Betel, platsen där hans tält hade stått förut mellan Betel och Aj och där han förra gången hade rest ett altare. Där åkallade Abraham Herrens namn. Och sen är rubriken, som ju inte är en del av själva bibeltexten, men som ger en bra sammanfattning. Rubriken här är Abraham och Lot. Femte versen i 13 kapitlet. Lot som följde med Abraham hade också får och kor och tält och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans. Och det uppstod tvister mellan Abrahams och Lots herdar. Dessutom bodde kananerna och perisena i landet vid den tiden. Då sa Abraham till Lot: Inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig, eller mellan mina heder och dina. Vi är ju bröder. Ligger inte hela landet öppet för dig? Skil dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger. Och vill du åt höger så går jag åt vänster. Lot lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var rik på vatten. Innan Herren ödelade Sodom och Gomorra så var det nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soar. Och Lot valde hela Jordans slätten åt sig själv. Han bröt upp och drog österut och det skildes från varandra. Abraham bodde kvar i Kanans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända bort mot Sodom. Men Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren. Och jag bara nämner från fotnoterna här att Sodom och Gomorra, det var städer i trakten av döda havet, och omnämnda redan på 2000, 300-talet före Kristus. Och deras namn har ju blivit en symbol för omoral, och det finns flera bibelställen om detta också i Nya testamentet. Ja. Abraham var ju den äldste och man hade ju respekt för ålderdomen och Lot var yngre. Men här är det ju Abraham som är generös och säger nu får du välja om du vill går du åt höger så går jag åt vänster välj precis det som du tycker jag tar andra hållet och det andra området det var ju väldigt flott och väldigt generöst om man tycker att kanske att Lot skulle också vara lite omtänksam i det hela men han, han sa direkt när han såg Jordans slätten som var rik på vatten så sa han, pax för detta jag tar det där och det var i takten mot Sodom och Gomorra och det blev ju till olycka för lot som många bibelläsare vet om men vad intressant det här är att Gud han leder oss och vi behöver aldrig vara nervösa när Gud säger ja följ mig och lyd mig så ska jag leda dig. Man behöver liksom inte kämpa för sin egen rätt i varje läge utan man kan vilas tyckt vi att Gud tar hand om det hela. Och så här står det. Rubriken är först Abraham flyttar till Hebron. Och så står det i fjortonde versen. Herren sade till Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta den bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden kan också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig. Abraham flyttade då sina tält och kom till Mamres Terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Ja, det verkar ju som om Lot hade paxat för det bästa och begav sig då ut på jordvandslätten där det var mycket vatten och det såg bördigt ut och där stod Abraham nu i de lite torrare markerna och så talar Gud till honom och säger Lyft din blick, se åt alla håll det här är landet som du ska få. Dra igenom det nu från olika håll och se hur det ligger. Det är du och dina efterkommande som ska ha det. Och Abraham han flyttar runt där och han bygger ett altare åt Herren. Nu ska vi höra Dan Jakob, Petrus och eh, några vänner till honom. De sjunger först en trevlig sång Jag är ett barn till Abraham som talar om att eh, det som står i Galaterbrevet att eh, om vi tror så är vi till Abraham och välsignade med honom och de här tankarna bygger Dan Jakob en trevlig sång på och sen är det här ett medlis och kommer en sång till efteråt om vår Gud är underbar men här hör vi på lite trevligt där Abrahams namn nämns många gånger Jag har kommit till kapitel 14 i första mosebok. Och där är rubriken Abraham Räddar lot. Och jag läser inte första 7-8 verserna för det står om lite olika kungar i två olika allianser kungar som är fina mot varandra fyra kungar mot fem och det blir alltså så att det blir att Sodoms kung och Gomorras kung och det var ju så att där där fanns eh, lot och när det blev krig mellan de här arméerna det var väl olika st större städer där där kungarna hade ett litet område var eh, och det blev så tydligen att eh, det blev förvecklingar där Lot och hans familj och egodelar blev inblandade. Jag läser eh, först från vers 9 där det står om att de här kungarna kom emot varandra i strid. Fyra kungar mot fem. Och så står det i tionde versen. Men Sidimsdalen var full av jordbäcksgropar. Sodoms och Gomorras kungar flydde och föll då ner i dem. De andra flydde till bergsbygden. Så tog man all egendom och alla livsmedel som fanns i Sodom och Gomorra och tågade bort. Det tog också med sig Abrams brors son Lot och allt han ägde. Eftersom han bodde i Sodom. Men en som lyckats fly kommer och berättade detta för Abraham hebreen Han bodde vid Amorén Mamres Trebintlund. Mamre var bro till Eskol och Aner och det var i förbund med Abram. När Abraham hörde att hans släkting var tillfångatagen lät han sina mest erfarna män rycka ut 318 män som var födda i hans hus och de förföljde fienderna ända till dagen. Han delade upp sitt folk och överföljde dem med sina tjänar om natten, slog dem och förföljde dem ända till hoba. Norr om Damaskus. Och tog tillbaka all egendom. Sin släkting Lot och hans ägodelar tog han också tillbaka. Liksom kvinnorna och det övriga folket. Jag kommenterar lite här innan vi läser vidare. Ja, antal. Det är inte alltid det som avgör. Vi ser många gånger i den bibliska historien att Guds folk, eller kanske bara några, som har Gud på sin sida och har Gud som strider för dem, de kan ofta besegra stora arméer. Det står i Saltaren på ett par ställen att när Gud är med oss så, så flyr tusen för en man och, och tio tusen för två man tror jag. Och eh, den här gruppen med tjänare, soldater och handfasta män som Abraham hade med sig, de besegrade de här människorna som hade rövat bort. Folk från Sodom och Blad, Lots, ägodelar och familj. Och så tog Abraham och befriade dem. Sen finns det ett väldigt intressant avsnitt här. Abraham välsignas av Melkisedek. Melkisedek... Står det han var en kung och han var också präst åt Gud den högste. Och eh, det står om honom vid olika tillfällen också i Bibeln längre fram, bland annat i, i Nya Testamentet. Och jag läser det här från vers 17. När Abraham hade kommit tillbaka efter att ha slagit Kedorlaomer och kungarna som var med honom, gick Sodoms kung ut för att möta honom i Khavadalen, det vill säga Kungadalen. Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste, och han välsignade Abraham och sade Välsignad var det Abraham av Gud den högste, Skapare av himmel och jord. Och välsignad var det Gud den högste som gett dina fiender i din hand. Och Abram gav honom tionde av allt. Sodoms kung sa till Abram, ge mig folket du befriat, bytet kan du ta själv. Men Abram svarade Sodoms kung, jag lyfter min hand till Herren, till Guden den högste, skapare av himmel och jord. Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem eller något annat av det som är ditt. Du ska inte kunna säga Jag har gjort Abraham rik. Jag vill inte ha något. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel Aner, Eschol, och Mamre ska få sin del. Jag kommenterar lite här. Helt plötsligt i det här krigiska sammanhanget så står det om Melkisedek kungen i Salem. Det står ingen inga förklaringar om honom ingen, ingen släktavla inga familjeband han bara finns här helt plötsligt och nya assessmenter säger att han är som en förebild till Jesus som också oväntat kommer det är många som liksom inte riktigt vet vem han är och så är han fridens kung. Salen betyder väl shalom, fred. Och här lät han bära ut bröd och vin. De här två livsmedlen som är så viktiga i de här kulturerna. Och det som Jesus tog. Brödet och vinet, det som sen blev en del av påskmåltiden och det som blev de viktiga delarna av nattvarden som Jesus instiftade. Och så står det här, om kungen i Salem som lätt bära ut bröd och vin, han var präst åt Guden högste. Och han välsignade Abraham, och så talade han välsignelse till Abraham. Och välsignade Gud som hade välsignat och hjälpt Abraham så han vann över sina fiender. Och så står det så intressant också att Abraham gav honom tionde av allt. Abraham såg att här helt oväntat så finns en. Person som har med Gud att göra. Och när jag ger till honom så ger jag till Gud. Och det är ju det som är principen bakom offergåvor och tionde är att det är inte att man känner sig tvungen att ge till kyrkan eller församlingen eller missionen. Men det är naturligt att vi ger tillbaka, vi som har fått allt av Gud, vi ger tillbaka till honom, till hans verk, till hans kyrka, till hans tempel. Giv vi tillbaka av det vi har fått. Ja, det är... Och jag tänkte på det när jag läser för det här nu. Det är ju märkligt och underbart i livet att Rätt som det är när vi håller på med det vi, vi, vår vardag kanske, vårt arbete, vi kanske är med om spännande perioder. Och mitt i, i de där skiftena, så plötsligt finns människor där som är väl välsignelse för oss, som på något sätt lyfter våra hjärtan och påminner om Guds godhet. Och det där är fantastiskt. Var som helst och överallt finns guds tjänare, de som är en välsignelse. Låt oss uppskatta det och vara tacksamma för det. Sen vill jag också säga att eh, Sodoms kung, han ville bli vän med Abraham och han ville liksom visar sig generöst mot honom för att knyta honom till sig men, men Abraham ger inte honom en chans och det är väl detta att han har hört att Sodom och Gomorra där är det ogudaktighet och omoral och där är det själviskhet, där är det synd ogudaktighet det vill inte Abraham ha någonting med att göra och han säger det så drastiskt inte en tråd, en sandal, rem eller något annat av det som är ditt vill jag ta emot. Men han ser gärna att hans medarbetare, hans vänner får sina delar av bytet. Men Abraham han, han ville inte bli besmutsad på något sätt av sodom och sodoms anda. Nu ska du få höra min sång Vi har fått samma dyrbara tro som Petrus, Maria och Rut och jag nämner andra bibelpersoner också. Men Abraham, han är ju ett föredöme för oss när det gäller tro på Gud. Och det passar bra att sjunga vi har fått samma dyrbara tro. Bara tro som Petrus, Maria och Rud. Vi går på samma gyllene bro till frälsning och himmel till slut. Ja, vi har samma julliga ro. Guds fred varar hela livet ut, Jesus är vår tro.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 Jesus är vår ro, livet ut livet ut. Det är intressant att läsa om de här personerna som levde för så länge sedan. Om det här är kring 2000 år före Jesu födelse. Eller för 2000 Då är det ju nästan 4000 4 år sedan. Och vi kan lära oss saker och ting. Och det är fantastiskt. Jag ber en bön och sen ska vi höra en fin sång som avslutning. Herre, tack för skriften. Tack för Bibeln. Att vi får läsa den. Och jag tackar dig för att vi. Få läsa Bibeln och tro på Bibeln och hålla fast vid den. Och tack för att vi har så gott om bibler i vårt land. Här jag minns när jag reste i Sovjetunionen i slutet av 70-80-talet hur Biblarna var en stor bristvara. Och att jag hade min svarta lilla ryska Bibel med och visade den. Det väckte sådant intresse hos ateister och Hembets män och människor. Och många hade inte sin egen Bibel, men vi har våra Biblar. Jag tackar dig för ditt ord. Hjälp mig att alltid älska det och läsa det. Välsigna mina lyssnare. Var med dem alla Herre. i Jesus underbara namn. Vi ska höra en rekbäg ännu en gång. Hela vägen vill jag följa frälsaren. Och det här såg jag vara en inspelning lite senare än den förra sången. Det här är från åren 1956 till 57 inspelningar som han gjorde då. Ha det så bra, vi hörs igen i nästa program och då fortsätter vi att följa Abraham och hans liv. Gästbarhet. Min enda längtan är att följa Jesus och sprida kunskap om han. Jag vill gå den stig som han har gått för mig, jag vill tjäna honom här till min bästa vän. Är det är lätt att vandra Den kostade Guds sång Hans dyra blöd. av att se hans andliten Hela vägen vill jag följa frälsaren Jag vill gå den stig som han har gått för mig Jag vill